Objava broj 8711, 30. prosinac 1963. Veza ljubavi treba povezivati svih bez razlike. Jedino ljubav će vas svugdje i uvijek dovesti do savršenstva. I ta ljubav se treba zapaliti duboko unutar vašeg srca. Treba ispuniti cijelo vaše biće i motivirati svaku vašu namjeru i akciju. Onda ćete doći sve bliže i bliže savršenstvu. Onda možete reći kako ste ponovno rođeni, jer ste sebe ponovno promijenili u vašu izvornu prirodu. Ali jedino nekolicina ljudi postiže ovaj visoki stupan ljubavi dok su još na zemlji. Ipak ja već prihvaćam njihovu volju kao dokaz ljubavi. Volja da dođu do mene, žunja za mojom prisutnošću uvijek već dokazuju njihovo ljubav prema meni. Vi, ljudi, niste u stanju sakupiti ovu goruću ljubav prema meni i svim stvorenim bićima, koja vas već na zemlji čini božanskima. Vi živite u svijetu lišenom ljubavi i to također ima učinak na one koji su sami volni ljubiti, ali koji su, zbog neljubaznosti koja se ponavlja, iznutra spriječeni od blagonaklonog djelovanja koje bi Međutim, probudilo uzvraćajuću ljubav. A vi bi ipak trebali sprovoditi ovaj rad na duši. Vi bi trebali ljubiti čak i tamo gdje vas mrze i uzdignućete ćete se iznad sebe i postati sposobni za još veću ljubav. I možete i kako vjerovati kako ste vi to u stanju učiniti. Samo ako uvijek apelirate meni osobno za snagu, gdje ste sami za to preslabi. Ljubiti nešto što je dobro i lijepo ne donosi neke posebne pohvale, ali ukazati ljubav osobi koja vas tretira loše ili ima mnogo nedostataka i grešaka je puno, puno teže, ali isto tako puno, puno više hvali vrijedno. I onda će vaš stupanj ljubavi zaista porasti i vi ćete meni, vječnoj ljubavi, prilaziti sve bliže i bliže. Sa idejom da bi to bile sposobni učiniti, vi sebe morate otvoriti za moje zrake svjetla. Vi mi se morate obratiti da umekšam vaša srca, da osobno u vama djelujem čim susretnete ljude koji vam ne žele dobro ili koji vama ne izgledaju privlačno. Uzmite u obzir činjenicu da su sva ljudska bića moje žive tvorevine, da ja želim povratiti sva ljudska bića kao svoju djecu, da svi imate istog oca, Al da nisu svi ljudi postignuli isti stupanj savršenstva koji su trebali i mogli postići na zemlji. Ali veza ljubavi vas svih treba povezivati, jer jedino putem ljubavi vi također možete pomoći onim manje savršenim ljudima da ostvari viši stupanj savršenstva, jer ni jedna sa vaše strane odaslana zraka ljubavi neće biti bez rezultata. Uvijek će imati blagotvoran učinak na dušu, koja je i dalje okružena gustim naslagama. Vi ste sposobni ukazati ljubav takvim osobama sama ako uzmete u obzir bijednu kvalitetu njihovih duša, koje se i dalje moraju naprezati i boriti jedno duže vrijeme dok u potpunosti duhovno ne sazru. Iako se vi, čim se suočite sa takvom osobom, istog trenutka prisjetite mene i mog zračenja ljubavi, koje je uvijek dostupno i jedino želi biti zahvaćeni od vaših srdaca. Stoga je samo kratak poziv meni u Isusu dovoljan za mene da vas prosvjetli i omogući vam da ljubite vašeg bližnjeg, kojeg vam ja ne šaljem bez razloga u susret, jer i on, baš kao i vi, treba odrasti i usavršiti se kroz takve susrete koje vi u nitreni ne volite. Vi nikad ne bi trebali svoje vlastite interese postaviti